Та оскільки просте козацтво саме гризлося зі старшиною за грунти і млини, які верхівка успішно загрібала під себе, народ не прийняв гетьмана від владних. Козаки не забули нагадати, що гетьмана мають обирати на січі, а не хто зна де, ще й без січового товариства. Поки точились ці невельми лагідні дебати, під осінь в Україні з'явилося російське військо і любісінько розташувалось на лівобережжі, насаджуючи свої порядки. Розсмакувавши такі наслідки об'єднання з Росією, Виговський вирішив послати російських союзників до Біса і кинувся шукати допомоги у Польщі. Однак новий гетьман прорахувався. Запорожцям поляки остогідли ще більше, тому, висловивши своє обурення, козаки взялися до зброї і проти Виговського виступив зі своїм полком та січовиками полтавський полковник Мартин Пушкар. Майже цілий місяць козаки лупцювали одне одного, перемагали то ті, то інші, Аж поки запорожцям набридла ця катавасія, і вони, плюнувши на все, покинули Пушкаря та повернулись на Січ. Мартин Пушкар зазнав поразки і сам загинув у битві. Войговський тим часом не забував догоджати польському королеві, не відмовлявся й від допомоги татар, чого ніяк не міг стерпіти новий кошовий війська Запорожського – Іван Сірко. Цей козак вороже ставився до Польщі і ненавидів татар, а також тих, хто з ними братався. Сірко більше схилявся до протекторату російського царя, а оскільки Кошового шанував народ, то лінію цю підтримали всі козаки. Оголосивши Виговського зрадником, Сірко добряче поганяв його по всій Україні, не забував лупцювати й кримчаків, що, звісно, вносило розбрат у стосунки хана з новим гетьманом. Врешті-решт Виговський був змушений передати владу Юрію Хмельниченку, за яким тяг руку сірко. Сподіваючись на захист від Росії, Кошовий намовив Юрія оголосити про бажання України бути під протекцією російського царя щоправда, за умови, що в українських містах не буде російських воєвод. Князь Трубецький, якому послано було такого листа, цьому бажанню тільки зрадів, але умову щодо російських воєвод любісінько пропустив повзвуха. Настановивши вже офіційно в Переяславі новим гетьманом Хмельниченка, Трубецькой змусив Юрія погодитись на те, щоб воєводи перебували крім Києва ще в Переяславі, Чернігові, Брацлаві та Умані. Але сподівання запорожців на нове спокійне життя під захистом Росії не справдилися. Коли українські землі, обіцяні Виговським, не дісталися польському королеві, розлючений Ян Казимир увійшов у спілку з кримським ханом і рушив на Білу Русь, прагнучи помсти. Татарва, своєю чергою, доступившись до українських земель, почала навідуватися в гості побагатий ясир. Примітка. Ясир – Полонені здобич. Отож, цього року, 1660-го, клопоту в козаків вистачало – тільки й крутилися, аби вчасно нам'яти боки бусурманам та звільнити полоненників. Нахабство кримчаків уже добряче допекло сіркові, і він потроху готувався до морського походу, щоб гарненько пошарпати околиці Очакова та Аслангорода. Тож у повсякденних клопотах доводилося січовикам знаходити час для човнів та бойових герців, ще й про чатування не забувати. Після смачного обіду – тетеря, риба, галушки і куліш – козаки почали готуватися до роз'їздів та варти на січових вежах. А ті, хто міг відпочивати, примустилися навколо кобзаря послухати пісень та й собі поспівати. І ось полинула хвилююча, добре знайома дума. «Ой, обізвець, пан Хмельницький, Отаман-батько Чигиринський, Гей, друзі, молодці, Браття-козаки-запорожці, Добре дбайте, бар гадайте Богдан Костиха, підспівуючи, не забував поглядати на козаків, які за наказом корінного шикувалися на Майдані, щоб їхати на варту. Скільки він уже просився з ними. Дарма, відмовляють, тому і підбігати перестав. Але ж хлопці знають, як йому кортить. Може, сьогодні поталанить? Ні, Кирило, що не кажи? Раптом почув хлопчина голос дядька Михайла, «А за батька Хмеля жилося нам куди краще».